Necil suren. Məkkədən hazırlanıb. 62 ayədir. Bağışlayan və mərhəban Allahın adıyla ilə. Batmaqda olan ulduza and olsun ki, sizin yoldaşınız Məhəmmədəleyhissalam nə haqq yoldan satmış, nə də azmışdır. O nəfsi üzünlə heç nə danışmır. O, ancaq Allah dərgahından nazıl olan bir vəhddir. Onu Mühəmməd əleyhisselama, çox qüvvətdə olan Cəbrail öyrəyətdir. O qüvvət, ağıl və güzəllik sahibi, Peyğəmbər əleyhisselama öz həqiqi şəkilində göründü. O, Cəbrail, ən uca ufüqdə günəşin çıxdığı yerdə idi. Sonra Cəbrail, Mühəmməd əleyhisselama yaxınlaşdı və aşağı indi. Onların arasındakı məsafə iki yay uzunluğunda, bəlkə ondan da yaxın oldu. Sonra Cəbrail Allahın öz bəndəsinə Mühəmmədə vəhb buyurduğunu vəh etdi. Qəlb, Peyğəmbərin qəlbi gördüyünü yalan saymadı. Mühəmməd əleyhisselam gözü ilə gördüyünün Cəbrayil olduğuna qəlben inandı. Siz onunla gördüyü barəsində mübahisəm edirsiniz. And olsun ki, Məhəmməd əleyhissalam Cəbrayili öz həqiqi surətində başqa bir dəfədə Mərc vaxtı görmüşdü. 7-ci göydəki Sidrətül-ümmehanın yanında. Mələklər, şəhidlər və müttəqilər məskəni olan Məva cənnəti onun yanındadır. O zaman sidrəni nələr bürümüşdü, nələr? Göz nə sağa-sola yayındı, nə də uzağa getdi. Hər şeyi olduğu kimi gördü. And olsun ki, Peyğəmbər öz Rəbbinin ən böyük güdürət nişanələrindən, möcüzələrindən bir qismini gördü. Ey müşriklər, bir deyin görək, Sizin ibadət etdiyiniz lat və uzza nəyə qadirdilər? Digər üçüncü büt olan mənatdır həmçinin. Məyər oğlanlar sizin, bəyənmədiyiniz qızlar isə onundur mu? Allahındır mı? Elə isə bu, ədalətsiz bölgüdür. Onlar, bütlər sizin və atalarınızın özlərindən uydurub qoyduqları adlardan başqa heç bir şey deyildir. Onların yalnız quru adı var. Heç bir şeye qadir değillər. Allah olara ibadat edilməsinə dair heç bir dəlilləndirməmişdir. Onlar müşriklər yalnız zənnə və nəfslərindən gələn istəklərə uyallar. Halbuki Rəbbindən onlara hak yolu göstərən rəhbər Quran və peyğəmbər gəlmishdir. Yoxsa insan istədiyi hər şeye nail ola bilər? Xeyr, bu mümkün deyildir. Müşriklərin çox istəməsinə baxmayaraq, büddər onlar üçün Allah dərgahında heç bir şəfayət edə bilməzdər. Ahirətdə, dünyada ancaq Allahındır. Göylərdən neçə-neçə mələklər vardır ki, onların şəfaəti heç bir fayda verməz. Ancaq Allah öz istədiyi və razı olduğu kimsəyə, mələyə, Yaxıd möminə izin verdiyidən sonra Onun şəfayəti fayda verər Həqiqətən Ahirətə inanmayanlar Mələklərə Onların Allahın qızları olduğunu iddia edərək Qadın əddəri verirlər Onlar buna dair heç bir şey bilmir Yalnız zənnə qapılırlar Zənn isə əsla həqiqət bilməz. Artıq ya Peyğəmbər Bizim Qur'anımızdan üz çevirib Dünya həyatından başqa bir şey istəməyənlərdən üz döndər Onların bildiyi elə bu qədərdir Şübhəsiz ki Sənin Rəbbin Hak yoldan azanı da Doğru yolda olanı da ən gözəl tanıyandır Göylərdə və yerdə nə varsa hamısı Allahındır O pisliyədənlərə Əməllərinin cəzasını verəcək Yaxşılıq edənləri isə ən gözəli mükafatla mükafatlandıracaqdır. O, yaxşılıq edənlər ki, kiçik günahlar, xətalar istisna olmaqla, böyük günahlardan və rəzil işlərdən, zinadan şəkinənlər. Həqiqətən sənin Rəbbin çox bağışlayandır. Sizi torpaqdan yaradan da, siz analarınızın bətinlərində, rüşəyim halında olanda da, sizi ən gözəl tanıyan odur. Özünüzü təmizə çıxartmayın O Allahdan qorxub pis əməllərdən çəkinənin Kim olduğunu ən gözəl biləndir Ya Peyğəmbər İndi gördünmü imandan dönəni Biraz pul Mal verib Qalanına xəsisliyi göstərəni Məyər o qeybi bilirmi ki Öz dostunun əzabına Yüklənə biləcəyini görsün Yoxsa ona Musanın səyifələrində olanlar xəbər verilmədi və əhdə çox vəfalı olan Allah qarşısındakı borcunu layiqinc ödüyən İbrahimin sühüflündəkilər bildirilmədi. Tövratda və İbrahimin səyifələrində deyilənlər bulardı. Heç bir günahkar başkasının günahına yüklənməz. İnsana ancaq öz zəhməti, səyi, çalışması əməli qaladı. Şübhəsiz ki, qiyamət günü onun zəhməti, səyi əməli görünəcəkdir. Sonra da ona zəhmətinin, əməlinin tam əvəzi veriləcəkdir. Həqiqətən, axır dönüş sənin Rəbbinədir. Güldürən də, ağladan da odur. Öldürən də, dirildən də odur. İnsanlardan və heyvanlardan hər bir cifti erkəy və dişi yaradan odur. Bir qətrə nütfədən, o ata belindən analığa axıb dökülərkən, Ölüləri yenidən diriltmək də ona aiddir. İstədiyini dövlətli də edən, kasıb də edən odur. Şira ulduzunun da Rəbbi odur. Əvvəlki, ilkin adı, ad gövmünü o məhv etdi. Səmudu da həmçinin və onlardan heç kəsi sağ buraxmadıq. Daha əvvəl Nuh qövmünü məhv etdi Çünki onlar daha zalim, daha azın kimsələri idi Lut qövmünün yurdu Mötəfikənin də altın üstünə o çevirdi Qaldırıb yerə vurdu Onları nələr sardı, nələr Başlarına nə müsibətlər gəldi Ey insan Sən öz Rəbbinin hansı neymətlərini şəkk edirsən Bu, Məhəmməd ə.sələm də Əvvəlki peyğəmbərlər kimi İnsanlar Allahın əzabı ilə qorxudan bir peyğəmbərdir Ey insanlar Qiyamət yaxınlaşdı Onu Allahdan başqa heç kəs dəf edə bilməz Və ya onun dəqiq vaxtını Allahdan başqa heç kəs bilməz İndi siz bu kəlama Qurana təccüb mü edirsiniz Həm də gülürsünüz Heç ağlamırsınız Siz gaflet içinde oynuyor, eğlenirsiniz. Ona etinayet mirsiniz. Ey insanlar, gelin Allah'a secde edin. Allah'a ibadet edin. Ondan başkasına itaat etmeyin.